Мріє, що буде так. Сонячним ранком загудуть двигуни, і по всіх усюдах приємно-лоскітно побіжить ціла валка сміливих крицевих легнів. Комбайни. Бачить. Сонячним райком гейкнуть двигуни й підуть гуляти, взявши кожний з собою по 20 глибоких збудних плугів. Ще не встигне вона затремтіти від першої сильної ласки Як тут же слідком, мов той хвильний вітрець Набіжать, розсипаючи пестощі, цілі зграйки дискових, блискотючих борін І тут же, щойно зітхне вона втомно й візьметься на сонці масним випаром як уже наспіють жадані занурливі полапки. Із сіялок полється злотавий мед. Не зазнавши зайвої втоми, буде вона бережно викохувати рунь. Не затративши зайвих сил, помірно й достатньо буде насичувати дороге поріддя, аж поки стане час». Годі знову загуде знайомий рій, і один по одному, як металева кіннота, прилинуть ті ж самі поспішні і вправні двигуни. Де пройдуть їхні перші шереги, там бистро покірно вклониться перший покіс. А де пройде решта, взявши за руки з конвеєром там на перший покис рівно й точно впадуть три наступні покоси. І не треба буде ждати до осінніх туманів, поки вистоїться золото в наїжджених задушливих копах. Поки не припадуть дощами і не запріють скарби, поки не затмиться і не спопеліє добра міра здобутку. Десь там у клуні хтось у в один цип Гупай, Не треба. Бо хвилі покосів, що їх доскочу обійматиме вітер і цілуватиме сонце, досталь достигнуть протягом кількох зоряниць. А комбайни спритні комбайни, що виладнаються тут же па все привілля. Комбайни услужно постелять рівні полотна і обережно, лагідно, щоб не впала надарма жодна крапля, понесуть дорогу покладь в жадібні руки рушія. Ці вправні комбайни, ці прекрасні комбайни ж мить хутенько приберуть усю зайвину і знову будуть готові на перший же поклик з'явитись і дати гостро занурливу ласку так вона мріє хіба вам не ясно і щиросердо вклоняєтесь ви цій запашній персті що замріяно розляглась перед вами та хоч не хоч нагадую вам жінку. Жінку, що мусить болями коритися, але радіти. В зойках вагатися, але родити. Щасливу. Щасливу. Ви нараз чуєте, як бринять під ногами і хитаються гони? Ви схиляєтесь долі, щоб краще збагнути? Ви припадаєте до грудей цілини, ви наслухаєтесь. Правда, як прискорюють віддих, ви і вона. Як гулко б'ється серце, ваше і її. Які могутні шуми бродять десь у глибинах, і в вас, і в ній. Яка дивовижна легкість сповняє обох? І ви обіймаєте землю? Згодом, похопившись на думці, що починається день, ви рушаєте в поворотну путь, ви вертаєте, напоєний з будним вином і ласкою лона вертаєте легко.